Miagiztarek Kolomia izaren dute parean hosti da laratsuntan, sailkapeneko baina ez da hori susen suri gorienkezkan agusia momentu untan. Azken bi partida galdurik, bi uren artean bezala ahtua da BO, lehen bostetan sartzea ez da horaino agas galdua, baina zaila, eta aldi berean azken postuak ere aski urbilditu. Egoera horretan, lehen helburu gisa, etxean partida gehiagorik ez galtzea ezagia dute. Jan Zuza, BO-ko jokalaria motivzen euh... David Jndenetik ezagirugun lelua izan da. itxean ez galtzea. geldiitu behar da bi galtze hoiek euh, aipatzen Leina bloke bukaera batean izan da eta bigerrena beste baten hasieran hamabost eguneko pausaren ondotik. Kanpoan talde on baten kontra eta ouais, Antxu idabazidugu, geinirat. Biak dezberdin du nahi ditut. Lau partida eskaz dira bloke buka erain dako. Derbia ama bostegunen burian izanen da, kolomie horain eta alden guzia eginen dugu idabazteko. Ferden otro mieux por genie ezu match. Egin beharko dute kolomiek etxetik ere emaitza onak eskuratu baititu aurten. Garipen batekin hatxpiskaba tarlezaketel apurtarek eta geroari begirea ere baikortasunez lan egiteko parada emanen luke.